Мені незручно було запитати Леоніда Соломоновича, чому він ніколи її не перевидавав. Розмова з живим свідком тих подій пояснила це краще, ніж міг пояснити Первомайський. Він, мабуть, відчував, що своєю поемою занурився в такі суперечності в глибинах українського народу, що їх краще не чіпати. А може почав усвідомлювати, що боротьба київських комсомольців проти трипільських селян була в основі своїй несправедливою. Принаймні той Первомайський, із яким я так часто спілкувався в першій половині 50-х років, був дуже критично налаштований щодо радянської реальності. Зі мною він був одвертий, отож я маю право це свідчити. Указ Малінкова про зменшення податків по селах зустріли вельми доброзичливо. Я чув від колгоспників схвальні відгуки і вирішив написати про це вірше. «Моє творіння дуже розсердило Первомайського. Слухайте, Миколу майже кричав він. По-перше, це взагалі не тема для поезії, а по-друге, Миколо, ще дуже далеко до того, щоб радіти. Люди не живуть, а животіють. Мені стало соромно, зато недолугого вірша я його знищив. Потроху почав задумуватись над тим, що власне є предметом поезії. На жаль, критичні праці радянських теоретиків літератури посіяли в моєму черепі чимало бур'яну. Сьогодні, коли я пишу ці рядки, мені досить часто доводиться зустрічатися з ветеранами війни, моїми ровесниками, що приходять до окремого магазинчика, щоб отримати якийсь нікчемний дефіцит. І чую нарікання такого змісту. За часів Сталіна полиці вгиналися від продуктів, в астроном було приємно зайти. Чого твоя душа бажає? Все було на прилавках, а тепер? А тепер і миші дохнуть. Одного разу я спробував було розвінчати сталінський рай і відразу ж пошкодував На мене вихлюпнулося стільки лайки, ненависті, обурення, що важко передати словами Я був чужим серед цієї маси людей з орденськими колодками на грудях Усі вони дружно захищали Сталіна Тоді ж такий порядок був, а тепер що? Горбачов довів країну до ручки, а Єльцин? Єльцин нас зовсім без штанів залишить не буду наводити тих розмов, вистачило б на цілий том, бо повторюються вони щомісяця, але повторюються без мене. Я до розмов не встрію. Чомусь мої колеги-ветерани не те, що забувають, а й знати не хочуть, що в сталінські часи, коли гастрономи справді виглядали привабливо, колгоспні села жили напівголодним життям, а мільйони сиділи за колючим дротом і працювали за баланду. Для селян то було навіть не кріпацтво, а справжнісіньке рабство. Паспортів їм не видавали. Ніхто не мав права покинути село. А якщо такий сміливець знаходився, його ловили, судили і повертали назад, примушуючи відшкодувати державі збитки за події втечі з колгоспного раю. Крім того... Партійна пропаганда постійно підігрівала в міського люду, особливо революційного робітництва, зверхні, зневажливе ставлення до селянина, як до недобитого куркуля, шкурника і носія дрібновласницької ідеології, що каменем лежить у поперек світлої дороги до комунізму. Описана сцена на кораблі явище типове. Його треба помножити на мільйони сільських людей. І лише тоді ми зрозуміємо, за рахунок, чого Сталін наповнював міські гастрономи. І втретє не втопився. Трохи відійду від справ громадських, аби розповісти про мої взаємини з дітьми. Олег був іще малий, йому йшов третій рік, а Юрка Ірина вивезла до Загорська. Вона вийшла заміж до офіцера-провізора, який отримав туди призначення. Раніше ми бачилися з Юрасем щотижня, не було в магазині такої іграшки, якої я йому не купив би Він радів моєму приходові, це завжди було для нього свято Та не можна обминути нещастя, яке з ним скоїлося Саме в ті роки по екранах Радянського Союзу йшла багатосерійна американська кінокартина «Тарзан» В неї захоплювалися і дорослі, і діти і справа, мабуть, не лише в незвичайних пригодах Тарзана, а й у самій африканській природі, що її з такою любов'ю показували автори фільму. Симпатії глядача були на боці мавпичити та розумних слонів, якими так легко командував Тарзан. Його життя на деревах дуже приваблювало хлопчаків такого віку, як Юразі, і мій син спробував повторити один із подвигів Тарзана. Я вже згадував, що вони жили на вулиці Банковій, навпроти площі Івана Франка, де стояв театр його імені. Гора круто обривалася вниз.